Нижньої частини судна, військовик, стиснутий пазурами, побілів від страху, витрівшись на Рейчел безумними очима, але батискав летів униз, і це падіння здавалося безкінечним. Коли Трутон шубовснув у воду під судном, Рейчел сильно ударилося об сидіння, її хребет боляче стиснуло, а освітлений ліхтарями океан зімкнувся у неї над головою. У Рейчел аж памороки забило, коли глибоководний апарат спочатку уповільнився і зупинився під водою, а потім різко вискочив на поверхню і затанцював на хвилях, наче поплавець. А коли з'явилися миттєво, заклякнувши від страху Рейчел, влипла в сидіння і спостерігала жорстоке видовище, що розгорталося лише за кілька футів від неї. дельта два відчув як довгаста голова акули довбанула його з неймовірною силою. Гострі, як бритва зуби, впилися в його праву руку, прокусили плоть і вчепилися намерто в кістку. Спопиляючи спалок страшного болю, пронизав мозок Дельта-2, коли акула, несамовито звиваючись і матаючи головою, вирвала з його руку суглоба. Потім на нього накинулися і решта акул. Їхні зуби-ножі рвали його на шматки, і військовик у воді не мав змоги кричати в нестерпній агонії. Останнє, що він побачив, це, схоже, на півмісяця рот, що розкрився, погодуючись збоку в бік, а потім зубата паща замкнулася у нього на голові, і світ померкнув. Нарешті гепені молотоподібних голів обскляний купол тритону вщухло, Рейчел розплющила очі. Чоловік, що висів перед нею, зник. Вода, що змивала скло, була рожевою від крові. Шокована Рейчел, скочурбилася на сидінні, притиснувши коліна до грудей. Вона відчула, як рухається батискав. Його наслотичиєю течією, дряпаючи об нижню палубу гої. Вона відчула також, що рухається ще в одному напрямку, униз – Зовні дедалі гучніше, чулося булькотіння, то вода заповнювала баласні баки. Океан поволі, дюйм за дюймом, поглинав її. «Я тону!» Хвиля страха штовхнула Рейчел, і вона ручка підхопилася. Простягнувши руки до гори, вона вчепилася в люк. Якщо вона зараз вибереться на спину Тритона, то ще встигне перескочити на нижню палубугої. Рейчел була від неї на відстані кількох футів. «Я мушу вибратися звідси». На люкові були чіткі позначки, куди треба крутити, щоб відчинити його. Рейчел штовхнула люк, та він не піддався. Вона спробувала знову, і знову нічого не вийшло. Вочевидь його заклинило. Зігнуло і заклинило. Страх підіймався в її душі, як океан довкола неї. Речіл востанє штовхнув люк. Ляда навіть не рушила з місця. Третон опустився ще на кілька дюймів у воду, прощально стукнувся обгою і виплив з підскаліченого корпусу судна у відкритий океан. Не робіть цього, благала Габрель сенатора, коли той закінчив робити копії. Ви ризикуєте життям своєї доньки. Секстон проігнорував її і підійшов до столу, тримаючи у руках 10 однакових стосів фотокопій. Кожен стос містив копії сторінок, що їх пересилала Рейчел, включно з запискою про те, що «Метеорит» – це фальсифікація, і що НАСА та «Білий дім» намагаються її вбити. Таких вражаючих повідомлень в історії мас-медіа іще не було, подумав Секстон, ретельно розкладаючи комплекти по конвертах. На кожному з конвертів було ім'я Секстона, адреса його офісу та сенаторська печатка, щоб не виникла жодного сумніву, звідки виходить ця інформація. Це буде політичний скандал сторіччя, посміхнувся подумки сенатор. І саме я розпочну його. Габріель і досі прохала його подумати про безпеку Рейчел, але Сектон її не чув. Пакуючи конверти, він уже перебував у особливому власному світі. Кожна політична кар'єра має свій визначальний момент. І саме такий момент настав для мене. У своєму телефонному повідомленні Пікерінг зазначив, що коли Секстон оприлюднить інформацію про метеорит, то життя Рейчел опиниться під загрозою. Та хоч би як прикро це не було для Рейчел, сенатор також знав, що коли він – Оприлюднить інформацію про шахрайство наса, то лише сам цей акт відчайдушної сміливості проштовхне його до Білого дому, до того ж, усе це супроводжуватиться такою політичною драмою, якої ще ніколи не знала американська політика. Життя повниться важкими рішеннями, подумав він, і переможцями стають ті, хто такі рішення приймає. Габріалєш уже доводилося бачити в очах Секстона цей вираз. Вираз сліпої і бездумної амбіційності. Він завжди її лякав, І тепер вона остаточно переконалася, що не даремно. Вже не було сумніву, що Секстон збирався пожертвувати життям своєї дочки заради того, щоби першим заявити про шахрайство, до якого вдалася Наса. Невже ж ви не розумієте що вже перемогли, наполягала Габріель. Усе одно за Когерні та НАСА не вдасться пережити цей скандал. І тому неважливо, хто оприлюднить цю інформацію. Зачекайте, поки не переконаєтесь, що у Рейчел в безпеці. Зачекайте, поки не поговорите з пікерінгом. Та сенатори справді її не чув. Висунувши шухляду, він витяг звідти аркуш фольги, до якого були прикріплені десятки липучих сургучних печаток з його ініціалами. Кожна з них була за з п'яту центову монету. Абріль знала, що він зазвичай користувався цим набором для офіційних запрошень. Але, мабуть, сенаторові здалося, що коли на конверті ще наліпити рожеві печатки, то це лише додасть ситуації певної театральності і драматичності. Відриваючи печатки від фольги, Седжик Секстон заліплював ними стик кожного конверта. Серце Габріель забилося чистіше від почуття гніву, яке її охопило. Вона згадала про переведені в цифровий формат копії незаконних чеків, що зберігалися в його комп'ютері. Якщо вона щось скаже, то він їх просто видалить, і все. «Не робіть цього», – попередила вона, – «інакше є оприлюдню всю правду про наш роман». Секстон гучно розрегатався, наліплюючи печатки. «Та невже!» Так вони вам і повірять, вам, спраглять до влади асистенції, які відмовили в посаді в моїй адміністрації, і яка тепер намагається будь-що помститися. Я все заперечуватиму». «Білий дім має фотографії», – заявила Габріель. «Та секста навіть голови не підвів. Немає в них фото. І, а навіть на що і є, це не має жодного значення». І цими словами сенатор налепів останню печатку «Тепер я невразливий для будь-якого скандалу. Ці конверти затмарять собою усе, що вони можуть мені закинути». Габріель розуміла, що він має рацію, з повною безпорадністю вона спостерігала, як Секстон милувався результатами свого рукоділля. На столі вишуковувалися десятки елегантних конвертів і на кожному темна червоно-соргучева початка з ініціалами сенатора. Ці конверти скидалися на королівські листи. Часто люди ставали королями і завдяки менш потужній та скандальній інформації. Секстон зібрав конверти – і приготувався йти. Габріель підвелася і заступила йому шлях. «Ви робите помилку. Це може почекати». Секстон просвердлив її пекучим поглядом. «Габріель, я витяг вас із грязі в князі, а тепер знову відпускаю у грязь. Факсвіт Рейчел зробить вас президентом. Ви перед нею в боргу. Я вже і так багато їй дав. А якщо з нею щось трапиться...» Тоді я стану про неї ще кращої думки». Габріель ошелешено втопилася в нього, навірючи, що Секстон міг таке не те, що сказати, а навіть подумати. Зогидою в душі вона потягнулася до телефону. «Зараз я зателефоную до Білого дому». Секстон крутнувся і сильно вдарив її долоною по обличчю. Габріель заточилася і відчула, як з розбитої губи потекла кров. Ухопившись за край столу, вона утримала рівновагу і отитеріло витріщилася на чоловіка, якого колись обожнювала. Сенатор кинув на неї довгий, лиховісний погляд. «Навіть не здумай стати мені на заваді, інакше пошкодуєш про це рештку свого життя». Він стояв, стиснувши в руках конверти, і його очі палали несамовитою люттю. Коли Габріель вийшла з офісного будинку, на прохолодне нечне повітря її губа все ще кроботочила. Сівши у таксі, вона вперше, відтоді, як приїхала до Вашингтона, втратила самовладнання і розплакалася. Тритон упав. Майкл Толанд, похитуючись, зіп'явся на ноги. Залишок троса, на якомусь колись висів третон, усе ще розгойдувався, різко крутнувшись до корми. Океанограф почав дивлятися у воду і побачив, як батискав щойно винесла течією з-під корми. З полегшенням завваживши, що батискав не пошкоджений, Толент прикипів поглядом до люка, очікуючи, що він ось-ось відчиниться, і звідти з'явиться Рейчел, ціла і неушкоджена. Та люк залишався закритим. Толент подумав, що, можливо, Рейчел знепритомніла від різкого удару об воду. Навіть з палуби Майклу було видно, що тритон сидить у води незвичайно низько, значно нижче нормальної ватерлінії на початку занурення. Батискаф тоне. Толанд не міг збагнути чому, але причина зараз не мала значення. Я мушу витягнути Рейчел з батискафа. Негайно. Толанд хотів кинутися до краю палуби, як над ним заторохтіла автоматна черга. І коли вдарили в якірний барабан, викресавши з нього сніп іскор, Майкл швидко присів. От зараза! щоб він побачив на верхній палубі Пікерінга, який цілився у нього з автомата. Поспіхом, залізаючи до гелікоптера, спецназівець випустив автомат, який і знайшов пікерінг, і тепер мав величезну перевагу. Не маючи можливості вибратися за барабана у вічі поглянув на тритон. «Ну ж, Бо, Рейчел, вибирайся!» – подумки благав він. Та люк не відкривався. Зернувши на палубу Гої, Майк зміряв наукавідкриту ділянку між своїм укриттям та поруччям на кормі. Приблизно 12 футів. Надто багато, щоб подолати таку відстань без будь-якого прикриття. Толанд увібрав повні легені повітря, і прийняв рішення. Зірвавши з себе сорочку, він шпурнув її праворуч на відкриту палубу. І поки пікерін деревив її, Тулан кинувся вліво похилою палубою у напрямку корми. Шаленим стрибком він перенісся через поруччя, відштовхнувшись від корми. Описуючи високо у повітрі дугу, тулон почув, як засвистіли повз нього кулі, і збагнув, що одна єдина подряпина вмить зробить його сніданком для ненаситних тварюк з молотоподібними головами. А Рейчел Секстон почувалася так, як дика тварина у клітці. Вона знову і знову намагалася вибити люк, та все марно. Їй було чути, що десь під нею в резервуар набирається вода, за рахунок якої – Витискав занурювався все нижче. Темні води океану, немов чорна завіса, підіймалися дедалі вище по прозорому скляному куполу. Крізь нижню частину скла Рейчел бачила океанську порожнечу, що притягувала до себе як темна гробниця. Безмежна порожнеча загрожувала поглиниту її. Рейчел знову вхопилася за механізм люка – але він не піддавався. Їй стиснули гені, і сирий сморід двоокосового глицю почав пощіпувати ноздрі. Єдина думка невідступно переслідувала її – «Я загину під водою». Рейчел швидко обдивилася панель керування ботискафа, але всі індикатори були темні. Це означало, що глибоководний апарат знеструмлений. Вона опинилася замкнутою в глухому сталевому склепі, який поволі опускався на океанське дно. Здавалося, булькатіння в резервуарі посилилася, а вода піднялася ще вище по склу, залишивши незатопленими лише кілька футів. А далеко на обрії за безкраєм пласким обшором з'явилася тоненька рожева стрічка – Починався ранок. Рейчел злякалася, що це може бути останній ранок в її житті. Щоб не думати про неминучу страшну розв'язку, Рейчел заплющила очі, і в її свідомість хлинули жахливі спогади дитинства. Вона провалюється крізь кригу, сповзає під воду, їй нічим дихати, вона не може піднятися догори. Вона тоне. Матір гукає її Рейчел, Рейчел. Щось гепнуло об корпус тритона, і рвучко Рейчел зі стану марення. Вона різко розплющила очі. «Рейчел!» – гукав її приглушений голос. У склі з'явилося чиєсь примарне обличчя з розпатленими чорними кучерями. Вона ледь упізнала його у темряві. «Майкле!» Толанд випірнув на поверхню і полегшено зітхнув, побачивши, що Рейчел ворушиться всередині кабіни. «Слава Богу, вона жива!» Кількома потужними грибками Толанд підплив до тильної частини тритона і видріпався на занурений у воду плаский майданчик на кожусі двигуна. Відчуваючи тепло течії, що омивала його, він розташувався якомога зручніше, щоб ухопитися за круглу ручку люка. А аби не стати легкою мішенью, Майкл намагався не надто піддиматися над водою, хоча сподівався, що вже перебуває поза межами досяжності автомата Пікерінга. Корпус тритона майже повністю пішов під воду, і Толанд розумів, що коли він хоче відкрити люк і визволити Рейчел, то йому доведеться поспішати. Батискав виступав над поверхнюю води всього на кілька дюймів, і ці дюйми швидко зникали під водою. Якщо відкрити люк після занурення, то в ботискав хлине потік води, який не дасть Рейчел вибратися, а сам апарат каменем піде на дно. Зараз або ніколи, видихнув Толанд, вхопив в та люка і крутнув його проти годинкової стрілки. Марно! Він спробував іще раз, вклавши в цей рух усю свою силу, і знову, коріщата вперто, залишилися на місці. Він почув, як унизу по той біч люка, рухається рейчил. В її голосі прозвучали вічі і страх. Я вже пробувала, гукала вона, але не змогла його повернути, а вода вже хлюпала біля самого люка. Спробуймо повернути разом, сказав їй Толанд. Тобі треба крутити за годинковою стрілкою. Він знав, що на каліщаті з протилежного боку є чіткі позначки. Раз, два, три. Толанду перся в баласний резервував, і що сили крутнув каліщата. І почув, як Ричел зробила те ж саме. Каліщата крутнилися на півдюйма, дюйма, і зупинилися. А раптом Толан побачив, у чому річ. Люк сидів у отворі нерівно. Його заїло, як кришку в банці, яку вставили з перекусом і закрутили. Хоча гумова прокладка сиділа нормально, люкові задрайки зігнулися, а це означало, що люк можна було відкрити лише за допомогою автогену. Цієї миті люк накрило водою. І Толанда раптом охопив неймовірний, всепоглинаючий жах Рейчел Секстон не зможе вибратися з Тритона. А на глибині дві тисячі футів під ними зім'ятий фюзеляж гелікоптера Кайова, заповнений боєприпасами та ракетами, швидко йшов на дно, потрапивши в полон до сили земного тяжіння та глибоководного виру. У його кабіні лежав труп «Дельта-1», жахливо спотворений до невпізнаності страшним глибоководним тиском. І поки вертоліт з навісними ракетами «Хелфайер» спускався кругами, купол магми на океанському дні, що сяєв у темряві, чекав на нього немов розжарений посадковий майданчик. Під його триметровою корою булькала і сичала лава, розігріта до тисячі градусів за Цельсієм. Вона дедалі сильніше тиснула, і це означало, що підводний вулкан неминуче вибухне. Стоячи по коліна у воді в кожусі двигуна, Толандвічай душно намагався придумати, як урятувати Рейчел. Не можна дозволити батискафу потонути. Він обернувся, поглянув нагою і подумав, чи не можна якось причепити до підводного апарату лебідку, щоб тримати його біля поверхні води. Ні, не вийде. Їх уже відділяли 50 ярдів. А Пікерінг вивищувався на капітанському містку, наче римський імператор у головній ложі колізею під час кривавого видовища. Думай, думай, наказав собі Толанд, чому то не батискав. Механіка плавучості батискафа була надзвичайно простою: бала снібаки, заповнювалася водою або повітрям, залежно від того, куди мав рухатися апарат угору чи униз. Ясно, що зараз баласні баки заповнювалися водою. Але ж такого не мало бути. Баласний бак на кожному батискафі мав отвори внизу і вгорі. Унизу – для випуску води, а вгорі для випуску повітря. Нижні отвори називаються заливними отворами, а верхні – випускними клапанами. Останні відкривалися, щоб випустити повітря і впустити воду. Може, верхні клапани Тритона з якоїсь причини виявилися відкритими. Але Тунет не міг себе такого уявити. Він помацав руками верхню частину одного з баласних баків. Випускні клапани були закриті. Та коли він намацував їх, то виявив ще дещо. Отвори від куль. Чорт! Коли Рейчел заскочила всередину, спецназівець зарешетив Тритон кулями. Толент негайно пірнув і підплив під батискав, ретельно проводячи руками по найважливішому з баласних баків – цистерні швидкого занурення. Британці називали її експресом на дно, німці – свинцевими черевиками. В обох випадках значення було більше, ніж прозорим. Цистерна швидкого занурення, якщо її наповнити водою, надзвичайно швидко тягнула апарат під воду. Провівши рукою по стінках бака, Толанд виявив десятки кольових отворів і відчув, як вода швидко наповнює бак. Тритон готувався до різкого ривка на глибину, подобалося це Толанду чи ні. Батискав перебував тепер на глибині трьох футів. Перемістившись до носа, Толанд притиснув обличчя до скла, Рейчел гепила руками об скло, і щось кричала. Зачувши в її голосі страх, Майкл відчув себе безсилим. На мить він перенісся в минуле, коли сидів у шпиталі і спостерігав, як помирає кохана жінка, але нічого не міг вдіяти. Однак зараз під водою Толан пообіцяв собі, що такого більше не повториться. Тобі жити, сказала Селія, але він не збирався жити далі сам, як колись не збирався. Легені Толанда криком кричали, благаючи повітря, але він усе одно залишався поряд із Рейчел. Щоразу, коли вона била по склу, зринали зграйки повітряних бульбашок, а батискав просідав усе глибше і глибше. Рейчел щось кричала про воду, яка проходить крізь скло. Переднє скло пропускає воду. Дірка від кулі навряд чи його легені вже не витримували, і Толанд зібрався на поверхню. Коли він пропливав нагору повз велике акріливе скло, то зачіпив пальцями шматок гуми, який висмикнувся. Отже, ущільнення пошкодилося під час падіння ботискава. І це ще одна погана новина. На поверхні Толанд тричі глибоко вдихнув, намагаючись прочистити думки. Вода, що просочувалася в кабіну, Лише прискорить спуст скафа на дно. Він був уже на п'ять футів під водою, і Толент торкався його ступнями. Якщо він добереться до моторного відсіку і знайде балон зі стіснутим повітрям, то зможе скористатися ним для того, щоб продути цистерну швидкого занурення. Хоча продування пробитого бака – сезифів труд. Ця процедура могла б утримати тритон біля поверхні води і ще якусь хвилину-дві – а потім пробитий бак заповниться знову. І що тоді, не маючи вибору, Толон приготувався пірнути. Увібравши в легені максимум повітря, він неприродно розширив їх так, що вони аж заболіли. Треба збільшити ємність легенів, набрати більше кісню або більше пробути під водою. Та коли він відчув, як розширилися легені, йому на думку спала дивна ідея а що як збільшити тиск у середині самого підводного апарату? Купол мав пошкоджене усільнення. Якщо толанд збільшить тиск у середині кабини, склане вікно може луснути і відскочити, і рейтіл матиме змогу вибратися. Він видихнув і постояв на поверхні бакіскафа, обмірковуючи такий варіант його реальність. Зрештою, підводний апарат побудували так, що він витримав величезний тиск лише в одному напрямку – ззовні. Логічно. зсередини ж міцність була набагато нижчою. Більше того, у тритоні використовувалися уніфіковані згодію перепускні клапани, щоб зменшити кількість запасних частин, які доводилися мати на судні. Толент може просто приєднати шланг подачі балона високого тиску, до перепускного клапана аварійної вентиляції, розташованого ліворуч. Від нагнітання тиску в кабіні Рейчел стане дуже боляче, але це допоможе їй вибратися назовні. Толанд набрав повні легені повітря і пірнув. На той момент батискав уже занурився на вісім футів, і темрява та тичі сильно завважали орієнтуватися в воді, швидко знайшовши балон. Толон приєднав шланг до кабіни і приготувався нагнітати стиснене повітря. Та коли він уже схопився рукою за стопорний клапан, жовтий напис на боці глибоководного апарата нагадав йому, наскільки небезпечним може виявитися такий крок. «Обережно стиснути повітря. Три тисячі фунтів на квадратний дюйм». «Три тисячі фунтів на квадратний дюйм!» Залишалося тільки сподіватися, що скляний купол Тритона відскочить іще до того, як величезний тис у кабіні розщевить легені Рейчел. Це було все одно, щоб страмляти потужний пожежний бранспоїд у гумову кулю з водою і сподіватися, що ця куля швидко лусне. Він знову взявся рукою за стопорний клапан і прийняв рішення, зависнувши на спині тонучого батискафа Толанд повернув ручку клапана. Шланг одразу ж напружився і став як залізний. Толанд почув, як у кабіну з величезною силою хлинуло стиснене повітря. А у третуні речі відчула, як раптом гострий біль пронизав її голову. Вона захотіла закричати, але повітря увірвалося в її легені з такою силою, що їй здалося, що вони ось ось луснуть. Їй здалося, що очі втискаються глибоко в череп. оглушливий гуркіт ударив по її барабанних перетинках, і вона мало не знепритомніла. Рейчел інстинктивно заплющила очі, міцно зімкнувши повіки і руками затиснула вуха, але біль посилювався. Раптом вона почула перед собою гепання. Вона на мить розплющила очі, як краще побачити у темній воді Розплив чистий телевет Майкла Толанда, він притиснувся обличчям до скла і жестами закликав її щось робити. Але що? Рейчел ледь бачила його у темряві, її зір затмарився, бо очні яблука деформувалися від високого тиску, але навіть у такому стані вона угледіла, що батискав занурився у воду далі, ніж сягали промені підводних ліхтарів Гої, Навколо було лише соцільне чорне провалля. Толан прилип до вікна Тритона, і все гупав і гупав. Його легені боліли, благали повітря, і він знав, що за кілька секунд йому доведеться повертатися на поверхню за новим ковтком повітря. «Штовхни скло», – намагався він підказати їй. Толан чув, як стиснуте повітря виходить бульбашками з кабіни. Отже, десь відійшло ущільнення. Він помацав руками край, сподіваючись знайти це місце, але нічого не знайшов. Кісень у легенях скінчився. Поле його зору різко звузилося, і в останній вдарив рукою по склу. Він більше не бачив Рейчел, бо було надто темно. У віччі він прокричав, випускаючи залишки повітря з своїх легенів. «Рейчел, штовхни скло!» але замість крику вийшло приглушено булькотіння. А у кабині Тритона Рейчел здалося, що її голову затиснули в якому середньовічному знарядді тортур. Скоцюрбившись біля сидіння, вона відчула, як на неї звідусіль насувається смерть, а у воді перед напівкруглим скляним куполом уже нікого не було, тільки темрява, гупання припинилося. Толант полишив її. Сичання стислого повітря, що надходило з отвору над головою, нагадало Рейчел оглушливе ревіння катабатичного вітру на льодовику Мілна. На підлозі вже забралося води з фудзавглибшки. «Випустіть мене звідси!» Тисячі різних думок та спогадів пронеслося крізь її свідомість спалахами палахами блакітного світла. Раптом ботискав нахилився у темній воді. Рейчел захиталася. Перечіпивши через сидіння, вона упала вперед і сильно ударилася о напівкругле скло. Різкий біль пронизав її плече. Коли вона вдарилася об купол, у неї з'явилося несподіване несподівано відчуття раптового зниження тиску довкола. Тиск на її вушні перетинки істотно зменшився, і вона навіть почула булькотіння повітря, що виходило з тритона. Не минуло і секунди, як Рейчел здогадалася, що трапилося. Коли вона впала на скло, то якимось чином ссунула його вперед, і частина повітря війшла крізь послаблене ущільнення. Тепер ясно, скляний купол ссунувся з місця. Раптом Рейчел здогадалася, що хотів зробити Туланд, нагнітаючи тиск у кабіні. Він намагається витиснути скло. А вгорі балон продовжував напомпувати стиснене повітря, і Рейчел відчула, як тиск знову посилився. Цього разу вона була майже рада цьому, хоча відчула, як задушлива хватка знову штовхає її до межі непритомності. Насило підвівшись, Рейчел натиснула на скло, але цього разу булькання не почулося, скло не піддалося. Вона знову кинулася всією вагою свого тіла на акриловий купол. І знову безрезультатно. Кулеворана на її руці розболілася, вона поглянула на неї. Кров уже встигла засохнути. Вона хотіла спробувати ще раз, але не встигла. Раптом пошкоджений батискав почав перекидатися до носом, Його важкий моторний відсік переважив баласні баки, і третон – почав тонути. Рейчел відлетіла і вдарилася спиною об задній стінку кабіни. Наполовину покрита водою, що просочилася в кабину. Вона лежала і дивилася на скляний купол, що нависав над нею, наче величезний прозорий люк. За склом була ніч і тисячі тонн океанської води, що тиснули на нього. З уселням волі Рейчел спробувала змусити себе підвестися, але тіло було важке, зацепеніли, і знову в її пам'яті зринули неприємні картини, коли вона борсалася у цупких пазорах крижаної води в замерзлій річці. «Не здавайся, Рейчел!» – кричала матір, простягаючи руку, щоб витягнути доньку з води. «Хапайся!» Рейчел заплющила очі. Я тону. Ковзани враз здалися свинцевими. Тягнуло її на дно, вона бачила, як мати лежить на кризі, розкинувши руки, для зменшення власного тиску на кригу, і намагається до неї дотягнутися. «Рухай ногами, Рейчел, штовхайся!» І Рейчел щосили, відштовхнулася ногами. Її тіло трохи піднялося вгору в крижаній ополонці. З'явилася іскорка надії, і цієї миті матері вдалося схопити її. «Є!» закричала матір. «Допоможи мені витягнути тебе, штовгайся ногами!» Матір тягнула її до гори, а Рейчел, зібравши докупи останні сили, відштовхнулася ногами, на яких висіли вожучі ковзани. І матір вихопила її зі смертельних обіймів крижаної води, а потім, витягнувши промоклу дочку по льоду аж на засніжений берег річки, знесилена упала, і розридалася. Рейчел, відчуваючи, як стає дедалі задушливіше, розплющила очі і побачила навколо себе темряву. Вона почула, як матір, шепоче із того світу, і голос її звучав чітко і ясно в тісному просторі потопаючого тритона. Штовхайся ногами! Рейчел поглянула на купол зори. Зібравши залишки сил та рішучищі, вона влаштувалася на сидінні, яке зараз набуло майже горизонтального положення. Лежачи на спині, Рейчел зігнула коліна, підтягнула ноги скільки могла, націлила і, що сили, випрямила вгору. З несамовитим криком віччю і напруження вона вдарила ногами в центр купола. Нестерпний біль гострим лезом штрикнув їй в литки і віддався аж у мозку, від чого вона мало не знепритомніла. Раптом в її вухах загуркотіла, і вона відчула, як тиск у кабині зі свістом вирівнявся, Ущільнення з лівого боку купола зрушило з місця, і величезна скляна бульбашка частково змістилася і прочинилася, як двері. У кабіну хлинув стрімкий потік води і кинув рейчіл до задньої стінки. Океан увірвався всередину. Завиривав під її спиною, підняв Рейчел і закрутив, як шкарпетку в пральній машині. Вона сліпо намагалася намацати, за що вхопитися, але надто вже швидко її обертало в усі боки. Коли кабіна заповнилася водою, Рейчел відчула, як битискав почав вільне падіння на дно. Потік води, вдарив її об скло угорі і притиснув до нього». Довкруж вибухнула хмара бульбашок, і Рейчел знову потягнула, тепер ліворуч і вгору. Вона сильно вдарилася стегном об скляний купол і врешті опинилася на свободі. Перекручуючись і обертаючись у теплій водянистій темряві, Рейчел відчула, як починають боліти її легені, вимагаючи повітря, Вибирайся на поверхню. Вона обдивилася довкола, шукаючи світла, але не побачила нічого. Її світ був однаковим у всіх напрямках чорна темрява, відсутність втяжіння, не зрозуміла, де верх, а де низ. І цієї моторошної миті рит усвідомила, що і гадки немає, куди плисти. А за тисячу футів під нею, тонучий гелікоптерка Йова зігнувся і зібгався під піжальним тиском води, як дитяча іграшка. П'ятнадцять потужних протитанкових ракет «Хелфайер» ще витримували страшну вагу, що на них тиснула, але довго так тривати не могло. За сто футів над океанським дном потужний мегаплюм підхопив рештки вертольота, засмоктав їх униз і кинув на розжарену кору магматичного купола – як у сирніковій коробці, де один сирнік підпалює решту, ракети «Хелфайр» вибухнули і пробили в магматичному куполі зіяючу діру. Випливши на поверхню за ковтком повітря, а потім знову овіччя пірнувши, Майкл Тонант завис на глибині 15 футів, вдивляючись у темну воду. І якраз тоді вибухнули ракети на гелікоптері. Сліпучий білий спалах рванув до гори і освітив моторошно вражаючу картину. Цей стоп катер запам'ятався океанографу на все життя. За десять футів під ним у товщі води бовталася речел, як ганчір'яна лялька на ниточці, а під нею на дно каменем ішов тритон з розчиненим люком. А кули, що перебували у цьому районі, враз скинулися на втюки, відчувши неминучу катастрофу, яка ось-ось мала грянути. Побачивши Рейчел, Толан зрадів, але радість швидко змінилася усвідомленням того, що невдовзі мало статися. Запам'ятавши положення Рейчел перед тим, як спалах вибуху згас, він щосили пірнув униз, несамовито вгрібаючись руками у воду а на глибині багатьок тисяч футів розтрощена кора магматичного купола розлетілася на Всебіч, і підводний вулкан вибухнув, вивернувши в море стовп розжареної магми, температура якої сягала 1200 градусів за Цельсієм. Розпечена лава вмить випарувала всю воду довкола себе і кинула догори величезний стов пари, який рвонув до поверхні вздовж центральної осі мегаплюму. Підкорюючись тим самим законом, що і торнадо, вертикальне переміщення енергії пари урівноважувалося спіральлю води, яка обкручувалася навколо цього парового стовпа, несучи енергію в протилежному напрямку. Обертаючись униз по спіралі довкола цієї газоподібної колони, що підіймалася до гори, Океанічні течії пришвидшувалися і посиливалися. Пара, що виривалася на поверхню, створювала у воді гігантську ділянку вакууму, що всмоктував униз мільйони літрів морської води, які входили в контакт з розпеченою магмою. Нова вода, торкнувшись дна, теж перетворювалася на пару і теж потребувала маршруту втечі. У вигляді пари вона входила в газоподібну колону і мчала догори, витягуючи під себе нові й нові маси води. І що більше води всмоктувалося вниз, то потужнішим ставав вир. Коло ширився, видовжувався і що секунди ставав дедалі сильнішим, а його верхній край невпинно наближався до поверхні. Так утворилася океанська чорна діра. Рейчел почувалася, як дитина в отробі матері. Спекотна і волога темрява огортала її. Думки плуталися, вдихнути повітря, але вона подолала дихальний рефлекс. Спалах світла, який вона щойно бачила, міг прийти тільки з поверхні. Але ж він здавався таким далеким. Може то оптичний обман? Вибирайся на поверхню. І Рейчел кволо попливла у тому напрямку, де побачила світло. Ось вона знову побачила його, цього разу далеке і лячне червонувате світіння. Що то рожеве світанкове сонце? Вона стала завзяти гребти у його напрямку. Чиясь рука схопила її за литко. Рейчел скрикнула під водою і випустила з легенів залишок повітря. Рука потягла її назад, потім обкрутила і показали у зворотньому напрямку. Рейчел відчула на своїй руці вже знайому хватку, то був Майкл Толанд. Він тягнув її разом з собою у протилежному напрямку. Розум Рейчел казав їм, що Майкл тягне її донизу. Та серце підказувало, що він знає, що робить. «Штовхайся ногами!» – знову почула вона голос матері. І Рейчел щосили відштовхнулася. Витягнувши речел на поверхню, Толон збагнув, що це кінець. Магматичний купол вибухнув. Щойно вершок виру сягне поверхні. Гігантський підводний смерч почне тягнути усе на дно. Дивно, але світ навколо нього зовсім не нагадував той тихий ранок, який ще кільканадцять секунд, тому він бачив навкруги. Заглушовим шумом на нього накинувся вітер, немов поки він був під водою, розпочався сильний шторм. Від браку кисню у Толанда йшла обертом голова. Він спробував підтримувати речі у воді, але щось стягнуло її з його рук. Течія. Толанд намагався втриматися, але невидима сила смикнула ще сильніше, загрожуючи відірвати від нього Рейчелл. Раптом його хватка ослабла, і Рейчел вислизнула з його рук, але догори. Толан з дивився, як тіла Рейчел піднімалися з води. А угорі над ними висів літак берегової охорони «Оспрі» з поворотними гвинтами. 20 хвилин тому берегова охорона отримала повідомлення про вибух у морі. Втративши зв'язок з гелікоптером «Дельфін», який мав бути саме у тому районі, берегова охорона побоювалася, що сталася катастрофа. Увівши в навігаційну систему останні координати гелікоптера, вони вилетіли на пошуки, сподіваючись на краще. Приблизно за мілю від освітленої гори рятувальники помітили охоплене вогнем уламки, які несло течією. Уламки були схожі на залишки моторного човна. Поблизу у воді борсився чоловік і несамовито вимахував руками. Рятувальники затягнули його на літак. Чоловік був повністю голий, за винятком однієї ноги, обмотаної ліпкою стрічкою. Зморений Толанд поглянув угору на чреву літака, що й зіймав оглушлювий порив вітру. Коли Рейчел на тросі підтягнули до дверей, кілька рук ухопили її і втягнули всередину. Спостерігаючи за порятунком Рейчел, Толанд помітив знайомого чоловіка, що сидів на впочібки у дверному отворі. Корки! У Толанда аж серце сіпнулося від радості. Ти живий! Згори знову подали рятувальний трос і скріпленням. Він упав за десять футів від Майкла. Толанд поплив до нього, але раптом відчув, що його починає затягувати вниз коловорот мегаплюму. Океан схопив його своєю безжальною хваткою і не хотів відпускати. Течія чи я?» – тягнула Толанда донизу. Він щосило опирався, намагаючись залишитися на поверхні, але втома брала гору. «Ти мусиш жити», – хтось сказав йому. Відштовхнувшись ногами, він відчайдушно рванув до поверхні. Коли його голова з'явилася над водою, трос і досі був поза межами досяжності, а підводна течія ще сильніше тягнула вглиб. Поглянувши вгору, туди, де звідки доносилися гуркіт і шалені пориви вітру, Толант побачив Рейчел. Вона невідривно дивилася на нього, поглядом немов притягуючи до себе. Чотирма потужними помахами рук Толон добрався до троса. Зібравши останні сили, він просунув рук і у спеціальні петлі і безсило обвис, і одразу ж океан почав віддалятися від нього. Толон поглянув униз якраз з тієї миті, коли на поверхні з'явився зяючий вир. Нарешті мегаплюм сягнув поверхні. Вільям Пікерінг стояв на містку Гої і, заклякнувши від побожного страху, спостерігав за видовищем, яке довкола нього розгорталося. Праворуч на поверхні моря почав утворюватися гігантський чашкоподібний котлован. Цей коловорот мав сотні ярдів у поперечнику і швидко розширювався. Океан по спіралі впливався в нього, переливаючи через край з химерною і лячною плавністю. Повітря довкола забриніла низьким гортаним стогоном, що виривався з глибини – Пікінг мовчки отитаріло спостерігав, як діра поширювалася і підбиралася до нього, наче паща зголоднілої міфічної стоти, що збирається заковтнути свою жертву. «Цього не може бути, – подумав Пікерінг, – у мене просто почалося марення». Раптом почулися зловісне сечення і сильний вибух, від якого аж шибки повилітали на капітанську містку Гої то, звируючи води, вирвався височенний гриб пари. Заглушливим гуркотом колосальний гейзер злетів у гору, і його вершина зникла у темному небі. І тієї ж миті стінки гігантського виру різко стали крутішими, і він почав розширюватися ще швидше, не мов би пережовуючи і заковтуючи океан довкола себе. Кормагої, різко рванулося до стрімко зростаючої западаний, Втративши рівновагу, Пікерінг упав навколішки. Як дитя, що молиться Богу, він втупився поглядом у величезну прірву. Останні його думки були про доньку Діану. Він молив Бога, щоби перед смертю вона не пізнала такого страху, який відчував він зараз. Вибухова хвиля від пари, що вирвалася назовні, сильно кинуло літак у бік. Поки пілоти вирівнювали машину, заклавши низький віраж над перереченою Гоїєю, Рейчел і Толон трималися одне за одного. Поглянувши вниз, вони побачили Вільяма Пікерінга, що стояв в колюшках у своєму чорному костюмі з кроваткою біля поруча судна, на яке чекала неминуча загибель. Коли карма зависла над краєм величезного водяного торнадо, Якірний ланцюг нарешті не витримав і луснув. Високо і гордо, задравши носа до гори, Гоя ковзнула через кромку западини, всмоктована гігантською водяною спіраллю, і якусь мить під водою ще жевріли її ліхтарі. А ранок у столиці Сполучених Штатів був чистий і прозорий. Біля підніжжя монумента Вашингтона легенький вітерець кружляв маленькі вихорці сухого листя. Зазвичай найбільший у світі обеліск спокійно прокидався вранці і бачив у дзеркальному озері своє відображення. Але сьогоднішній ранок почався з хаотичної метушні репортерської братії, що зібралися біля підніжжя монумента. Коли сенатор Седвіч Секстон вийшов зі свого лімузина і кроком лева переможця рушив до майданчика преси біля підніжжя обеліска, він почувався величнішим за самого Джорджа Вашингтона. Він запросив сюди представників десяти найбільших у країні мереж масової інформації і пообіцяв їм скандал десятиріччя. Ніщо так не приваблює стервятників, як запах смерті, подумав сенатор. У руці Секстон стискав 10 білих конвертів, кожен елегантно запечатаний печаткою з його монограмою. Якщо інформація це зброя, то зараз сенатор тримав у руках ядерну боєголовку. Підходячи, він відчув запаморочне піднесення і з приємністю відзначив, що імпровізована сцена має дві ширми слави – великі пересувні перегородки, що відокремлювали його трибуну, наче дві темно-сині завіси. До такого прийому колись вдався Рональд Рейган, щоби добре вирізнятися на будь-якому тлі. Секстон вийшов на сцену справа. вигулькнувши за ширми, наче актор, Репортери швидко повсідалися на розкладені крісла, поставлені перед трибуною. На сході сонця тільки почало підніматися над куполом Капітолію, кидаючи на Секстона роживо-золотисті промені, неначе то було світло з раю. Прекрасний доречний день, ви стати наймогутнішою людиною в світі. «Доброго ранку, пані та панове», – мовив Секстон, поклавши конверти на підставку перед собою. Я волію зробити свій виступ якомога коротшим та настільки безболісним, наскільки можливо. Чесно кажучи, інформація, якою я хочу з вами поділитися, є доволі бентежною. В цих конвертах міститься доказ шахрайства в найвищих ешелонах влади. Мені соромно говорити про це, але півгодини тому президент телефонував мені і благав, так-так, саме благав, не оприлюднювати ці докази. Секстан зрамив правовисту паузу і підняв угору конверти, немов спокушаючи журналістів, що сиділи перед трибуною. Їхні очі прикипіли до цих конвертів, і вони почали невідривно стежити за ними, наче собаки, що забачили ласих шматок. Президент... Дійсно, телефонував сенаторові півгодини тому і все пояснив Герні вже встиг поговорити з речіл, котра, ціла і неушкоджена, перебувала на борту якогось літака. Хоч би як це неймовірно не було, але виявилося, що Наса та Білий дім стали безневинними співучасниками шахрайської змови, замисленої і виконаної Вільямом Пікерінгом. Зараз це не має значення, подумав Секстан. За когерні тепер не відкрутитися, він приречений. Секстан пошкодував, що він не муха на стідні овального кабінету і не може бачити обличчя президента. Коли той спостерігатиме за оприлюдненням цієї інформації, сенатор погодився зустрітися з Герні просто зараз, щоб обговорити, як найкраще розповісти країні правду про метеорит. Мабуть, цієї миті шокований Герні стояв перед телевізором, усвідомлюючи, що Білий Дім не в змозі зробити нічого, щоб зупинити руку самої долі. «Панове», – продовжив сенатор, обводячи поглядом натов, «я довго зважувався на цей крок, і це було непросте рішення. Я міркував над тим, щоб піти на зустріч бажанню президента зберегти цю інформацію в секреті, але мушу чинити так, як велить мені серце». Секстон зітхнув і опустив голову, немов людина, якій випала важка історична місія – але правда є правда. Я не претендую на те, щоб якось впливати на вашу інтерпретацію цих фактів. Я просто надав вам інформацію такою, як вона є. Раптом Секстон почув у долині гуркіт-лопаті важкого гелікоптера. На миті йому здалося, що ту сюди поспішає з Білого Думу сам президент, аби зупинити прес-конференцію. Це тільки покращить ситуацію, задоволено подумав сенатор. Якщо Герні це зробить... То виглядатиме ще виннішим. Те, що я зараз збираю зробити, я робитиму з важким серцем, продовжив Сексан, відчувши, що прекрасно вибрав момент. Але я вважаю своїм обов'язком повідомити американському народу, що йому збрехали. Машина оглушувала гуркучічі, приземлилася праворуч на спланаді. Коли сенатор підвів на неї погляд, то з подивом побачив, що то не президентський гелікоптер, а літак «Оспрі» з регульованими пропеллерами. На фюзеляжі віднівся напис «Берегова охорона Сполучених Штатів». Спантеличений сексон побачив, як двері салону відчинилися, і в них з'явилася жінка. На ній була помаранчева куртка берегової охорони. Жінка мала скуйовджений та змурений вигляд, наче щойно повернулася із зони бойових дій. Упевненим... Кроком рушила вона до майданчика преси. Якусь мить сенатор не міг її упізнати, а потім його немов блискавкою вразило. Рейчел. У нього від потрясіння, а щелепа відвісла. Якого біса вона тут робить? У натовпі почувся шепет розгубленості і здивування. Швидко приклеївши до обличчя широку фальшиву посмішку, Секстон обернувся до преси, і, немов вибачаючись, підняв угору палець. Вибачте, можна я на хвильку відлучуся. Мені дуже шкода, що я змушую вас чекати, і він зітхнув, зобразивши втомлену добродушну посмішку. Родина на першому місці. Кілька репортерів розсміялися. Секстон, побачивши, як з правого боку до нього наближається рейчіль. Швидко дійшов висновку, що довго очікуване примирення доньки з батьком краще проводити у приватній обстановці. Але саме приватності наразі і бракувало. Секстон стрельнув очима на велику ширму, що стояла праворуч. Не припиняючи приєзно посміхатися, Секстон привітно помахав рукою доньці і відійшов від мікрофона. Рушивши під кутом їй на перейми, він пішов так, щоб Рейчел добилося зайти за ширмо, аби з ним зустрітися. Опинившись поза очима та вухами преси, він вигукнув, посміхаючись і розкриваючи їй обійми. «Доню, яка несподіванка!» Рейчел мовчки підійшла до нього і заліпила йому гучного ляпаса. Опинившись сам на сам з батьком за ширмою, Рейчел поглянула на нього, з несамовитою огидою. Вона сильно ударила його по обличчю, але він навіть не зморгнув. Проявивши моторошне самовладання, він швидко прибрав фальшиву посмішку з лиця і змінив її на докірливу недобру гримасу. «Чого ти сюди приперлася? Ти не мала тут бути?» – перейшов він на лиховісний шепіт. Рейчела побачила лють у його очах, але вперше в житті не злякалася. Я звернулася до тебе по допомогу, а ти мене продав. Мене ледь не вбили. Щось не схоже, як на тебе поглянути, кинув він майже розчаровано. У нас не знали про це шахрайство, і президент тобі це сказав. Натривалий переліт Рейчел до Вашингтона був позначений митосливим обміном телефоном дзвінками між нею, Білим домом, батьком та навіть Габріель Ешт. — Ти ж пообіцяв, Заку Герні, що поїдеш до Білого дому. — А я й поїду туди, після перемоги на виборах. Речі логидно було усвідомлювати, що цей чоловік — її батько. Те, що ти збираєшся зробити, безумство. — Та невже, — засміявся Секстон. Він повернувся і змахнув рукою, показуючи на трибуну, що віднілися за ширми позаду нього. На ній очікуліно лежав сто з білих конвертів. «У конвертах інформація, яку ти мені надислала, Рейчел, ти, тому кров президента на твоїх руках. Я пересилала тобі ту інформацію, що потребувала твоєї допомоги, коли вважала, що президент і НАСА теж винні. Зважаючи на ці свідчення, складається враження, що НАСА дійсно винна. Але це не так. Вони заслуговують на шанс усе пояснити». «Ти вже і так виграв ці вибори. За кугерний кінець, тож дай цьому чоловікові зберегти хоч трохи гідності». Сенатор простогнав. «Ти така наївна. Головне – не перемога на виборах, Рейчел. Головне – це влада. Головне – переконлива перемога, величне діяння» придушення опозиції та контроль над політичними силами у Вашингтоні, щоб можна було здійснити реальні зміни у цій країні. Такою ціною? Не будь аж надна доброчесною. Я просто надам докази, а люди нехай самі вирішують, хто винен, а хто ні. Ти же знаєш, який вигляд усе це матиме. Секстон знизив плечима, Що ж, мабуть, просто настав час і для нас відійти у минуле. Сенатор відчув, як у представників преси за перегородкою зростає нетерпіння, і він більше не збирався стояти тут і читати лекції власній дочці. На нього чекав момент слави. «Нам більше немає про що говорити», – сказав він. «У мене прес-конференція». «Я тебе прошу, як донька», – благаю, – сказала Рейчин. «Не роби цього, лише подумай про наслідки. Є кращий шлях, але не для мене». Раптом із мовців на сцені почулося ввиття. То якась спізніла репортерка, нахилилася над трибуною, чіпляючи свій мікрофон до одного з тримачів у вигляді гусячої шиї. «Ця ідіотка не могла прийти завчасно», – подумав Секстон, закипаючи від люті. Поспішаючи зайняти місце серед представників преси, репортерка мимоволі зіштовхнула з трибуни сто з приготованих сенатором конвертів. «Чорт забирай!» Секстан широким кроком підійшов до трибуни. Подумки клянучи дочку за те, що вона його відволікла. Коли він підійшов, жінка якраз стояла на вколішках, збираючи розсипані конверти. Секстан не бачив її обличчя, але то в вочевидь була представниця великої месмережі. У кашемировому пальті до п'ят, зі стильним, під колів пальта кашне, та внизько вона в насунутому мохеровому береті з прикліпленим бейджиком ABC. «От, дурепа чортова!» – подумав Секстон. «Дайте все сюди!» – жорстко кинув він і простягнув руку. Підібравши останні, жінка подала конверти сенаторові, навіть не повернувшись до нього. «Вибачте!» – знічено промивла вона. І погнюпавшись від сорому, швидко розчинилася в натовпі репортерів. Секстон швидко порахував конверти. Десять. От і добре, ніхто сьогодні не вкраде у нього цю ніщівну зброю. Випроставшись, він поправив мікрофони і жартівливо посміхнувся репортерам. Гадаю, краще роздати вам усе це зараз, поки комусь не стало зле. Зголодніла до сенсації репортерська браття, розрихоталася. Секстон відчув присутність Рейчел. Його донька стояла за ширмою неподалік. «Не роби цього», – сказала вона, – «ти пошкодуєш». Та Секстон проігнорував її. «Благаю, повір мені», – знов молила вона, – «вже гучніше, – ти робиш величезну помилку». Та Секстон підняв конверти і розгладив їх краї. «Тато», – з притиском благально сказала Рейчел, – «це твій останній шанс вчинити правильно». Накривши мікрофон рукою, Секстон обернувся, наче для того, щоб прокашлятись. Уважно поглянув на доньку, він сказав, «Ти така ж, як і твоя матір, ідеалістична і дріб'язкова, нетямуща. А коли він обернувся назад до нетерплячих репортерів, то вже забув про доньку, високо підвівши голову, він погоджав біля трибуни, роздаючи конверти в руки справлих медийників, а потім постояв, спостерігаючи, як ці конверти швидко розліталися серед натовпу». Над майданчиком запала тиша. Секстон відчув, що в означальний момент його політичної кар'єри настав. «Метеорит – це фальсифікація, і я той чоловік, який цю фальсифікацію відкрив». Секстон знав, що репортерам знадобиться кілька секунд для того, аби усвідомити вміст конвертів, зображення потаємної шахти у кризі, через яку ввели метеорит, Фото сучасної істоти з океану, аналогічний тій, яку знайшли з кам'янілою в метеориті. Свідчення про те, що хондри можуть утворюватися і на землі. І все це вело до одного шокуючого висновку. «Сер!» – озвався затинаючись якийсь журналіст, зніяковілов, поглянувши на корвет у своїх руках. «Усе це справжнє?» – Секстон похмуро зітхнув «Так, боюся, що справжнє». Нєйкове бурмотіння хвилою прокотилося по натовпу. «Я почекаю. Нехай кожен встигне проглянути ці сторінки», – сказав Сектон. «А потім я відповім на запитання і спробую кинути світло на те, що ви зараз тримаєте в руках». Сенаторе, з Пантеличина звернувся до нього і ще один репортер. «Ці зображення справжні, не сфальсифіковані? На сто відсотків ні» твердо заявив Секстон, інакше б я їх вам не надав. Сум'яття і розгубленість у натовпі зросли ще більше. І Секстону навіть почувся сміх. Зовсім не така реакція, на яку він сподівався. Він почав побоюватися, що переоцінив здатність представників мас медіа робити висновки з очевидного. «Сенаторе!» – озвався хтось із дивним іронічними нотами в голосі – «Ви повністю ручаєтеся за справжність цих фото!» Секстон почав злитися. «Друзі мої, кажу вам востаннє, свідчення, які ви тримаєте в руках, на сто відсотків правдиві, і якщо хтось доведе мені, що це не так, то я готовий з'їсти власного капелюха!» Секстон сподівався, що ця його ремарка викличе сміх, але він так його і не почув. Запала мертва тиша. Репортери втупалися в нього нічого не розуміючими поглядами. Хлопець, який щойно ставив запитання сенаторові, підійшов до нього, тасуючи на ходу фотокопії. «Сенатори, ви маєте рацію, це надзвичайно скандальна інформація. Репортер помовчив, почухав потилицю, тому ми і розгубилися. Чому ви вирішили нею поділитися, якщо раніше заповзяти це спростовували?» Секстон не розумів, про що той говорить. Репортер подав йому фотокопії. Секстон поглянув на аркуші, і на мить його свідомість згасла. Він стояв не в змозі вимовити ані слова. Сенатор втупився в фотографії, яких раніше ніколи не бачив. Чорно-білі фотографії. На них двоє людей, голих, руки і ноги переплетені. Кілька секунд він не міг второпити, що він бачить, а потім збагнув, і це було як снаряд, що влучив йому нижче пояса. Охоплений жахом Секстон рвучко підвів голову і поглянув на натовп. Там почали сміятися. Половина присутніх уже телефонували до своїх редакцій, сповіщаючи про нову сенсаційну історію. Сенатор відчув, як хтось легенько поплискав його по плечу. «Очманілий!» Він крутнувся на п'ятах. Ззаду нього стояла Рейчел. «Ми намагалися зупинити тебе, – сказала вона. – Ми дали тобі шанс». Тремтячи від люті й жаху, Секстон перевів погляд на жінку, яка стояла біля Рейчел. Ту була репортерка в кашеміровому пальті та мохеровому береті. Це вона збила на підлогу його конверти. Секстон побачив її обличчя, і кров похолола в його жилах. Пронизавши його пекучим поглядом, Габріель простягнула руку, розкрила пальто і показала акуратний стос конвертів, який тримала під другою рукою. В овальному кабінеті було темно. Його освітлювали лише м'які сяйва мідної лампи на робочому столі за Кагерні. Високо підвівши голову, Габріель стояла перед президентом, а за вікном на галявині згущувалися сутінки – «Я чув, що ви нас залишаєте», – розчаровано сказав Герні. Габріель ківнула. Хоча президент і пообіцяв їй необмежений у часі притулок в Білому домі, поза очима вседесущі преси Габріель визнала за краще не перечікувати ураган у його епіцентрі. Їй хотілося бути від нього якомога далі, принаймні деякий час. Герні щирою повагою поглянув на неї через стіл. «Сьогодні вранці ви зробили дуже нелегкий для себе вибір, Габріель. Я просто вражений». Він не мить замовк, наче йому забракло слів. Вираз його очей був простим і ясним. Вони нічим не були схожі на оті загадкові глибокі озера, які свого часу так привабили її до сенатора Серджика. Але навіть на тлі такого символу могутності та влади, як «Білий дім», Габріль побачила у погляді президента справжню доброту, честь і гідність, які вона забуде не скоро. «Я зробила це заради себе», – нарешті мовила вона. Герні кивнув «Усе одно є перед вами у великому боргу». Він підвівся і жестом запросив її йти за ним до залу. «Якщо чесно, я сподівався, що ви затримаєтеся достатньо довго, щоби я встиг запропонувати вам роботу у моєму бюджетному відділі». Габріель кинула на нього погляд, у якому читався сумнів. «Годі марнувати, час ремонтувати!» Президент розсміявся. «Щось на кшталт цього. Гадаю, ми обидва прекрасно розуміємо, сер, що зараз я для вас скоріше вразливе місце, а не цінне надбадня!» Герні знизав плечима. «А ви кілька місяців почекайте, нехай все вгамується». Багато видатних чоловіків та жінок пережили непрості ситуації в житті, щоб потім піднятися до величі. Він підморгнув. Дехто з цих чоловіків навіть примудрився стати президентом Сполучених Штатів. Абріль знала, що він каже правду. Пробувши без роботи лише кілька годин, вона вже встигла відхилити дві пропозиції – Одну від Іоланди Коул з ABC, а другу від агенції Сен-Мартінс-Прес, яка навіть пообіцяла скромний аванс, якщо вона напише свою відверту автобіографію. Ні, дякую. Ідучи з президентом по коридору, Габріель згадала про ті знімки її оголеного тіла, що зараз гуляли екранами телевізорів. Інакше імідж України було б завдано ніщівного удару, подумала вона, а це набагато гірше, ніж те, що доведеться пережити мені. Сходивши до Іоланди у студію ABC, щоб забрати свої фото і позичити у подругі її журналістське посвідчення, Габріль знову прокралася до офісу сенатора і прихопила такі самі конверти, а заодно роздрукувала з комп'ютера копії чеків тих пожертв від членів фонду, які отримав Секстон. Після сутички біля меморіалу Вашингтона Гавріль вручила отитерілому сенаторові копію банківських документів і висунула свою вимогу. «Дайте президентові можливість самому заявити про помилку з метеоритом, інакше інформація про ваші хабарі теж стане надбанням широкого загалу». Сенатор Секстон зиркнув на стос фінансових доказів, швидко сівся в лімузин і поїхав геть. Відтоді ніхто про нього нічого не чув. Зараз, коли вони зупинилися перед службовим входом до прес-центру, Габріель почула за дверима шум натовпу. Зевдруге за останню добу увесь світ зібрався для того, щоб послухати термінове звернення президента. «Що ви збираєтеся їм сказати?» – спитала Габріель. Герні зітхнув, і вираз його обличчя був напрочуд спокійний. За багато років мені довелося добре озасвоїти одну річ. Він поклав руку їй на плечі і посміхнувся. У світі просто не існує замінника правди. Коли президент упевненим кроком йшов до трибуни, Габріель несподівано охопила почуття гордості й пошани. Зак Герні йшов до прес-центру, щоб розповісти про найбільшу помилку свого життя. І хоч як це не дивно, ніколи раніше – не виглядав він так по-президентськи. Коли Рейчен прокинулася, у кімнаті було темно. На годиннику світилося. Двадцять дві чотирнадцять. Вона озирнулася. Це було не її ліжко. Кілька секунд вона пролежала нерухомо, намагаючись збагнути, де вона. І поволі, потроху, все почало пригадуватися. Мегаплюм. Ранок біля меморіалу Вашингтона, президентське запрошення перечекати шторм у Білому домі. «Я в Білому домі», – здогадалася Рейчел, – «і проспала тут цілісінький день». За наказом президента гелікоптер берегової охорони перевіз зморених Майкла Толанда, Курки Марлінсона та Рейчел Сікстон від пам'ятника Вашингтона до Білого дому, де їх нагодували розкішним сніданком, оглянули лікарі, а потім запропонували вибрати собі для відпочинку яку завгодно з 14 спален Білого дому. І всі вони не відмовилися від цієї пропозиції». Рейчел повірити не могла, що проспала так довго. Увімкнувши телевізор, вона з подивом побачила, що президент Герні вже скінчив прес-конференцію. Рейчел та її товариші запропонували свою присутність поруч із ним, коли він наголошуватиме світу невтішні новини про метеорит. Бо це наша спільна помилка. Та Герні наполіг на тому, щоб самому нести цей важкий хрест. Хоч як це не сумно, сказав по телевізору якийсь політолог, але схоже, що НАСА не вдалося виявити ознак позаземного життя. Це вже вдруге за останнє десятиріччя, коли НАСА хібно класифікувала метеорит як такий, що містить ознаки позаземного життя. Однак цього разу серед введених в обману виявилося і декілька незалежних цивільних фахівців. Мушу сказати, Підключився до обговорення іще один аналітик, що за інших обставин блеф такого масштабу означав би кінець кар'єри нинішнього президента. Однак, беручи до уваги події, що розгорнулося сьогодні вранці біля монумента Вашингтона, можна сказати, що шанси Зака Герні на збереження своєї посади виглядають гарними, як ніколи. Перший аналітик ківнув. «Що ж, немає життя в космосі». Але у кампанії сенатора Секстена життя немає також. А тепер, коли починає спливати інформація про фінансове негаразди, що переслідують його останнім часом, стук у двері відвернув увагу Рейчел. Мабуть, це Майкл, з надією подумала вона і вимкнула телевізор. Після сніданку вона його не бачила. Потрапивши до Білого дому, Рейчел хотіла одного – заснути в його обіймах. Хоча вона бачила, що Майкл почувався так само, усе зіпсував корки, який вмостився на ліжку Толанда і захоплено розповідав знову і знову, як він здогадався помочитися собі на ногу і таким чином урятував загальну ситуацію. Нарешті Рейчел і Толанд, повністю виснажені, розійшлися по окремих спальнях і повкладалися спати». І тепер, підходячи до дверей, Рейчел на мить зупинилася перед дзеркалом, оцінливо поглянула на себе. Вигляд вона мала сміховинний. Усе, що вона знайшла натягнути в ліжко, – це стара футболка з емблемою Пенсильванського університету, яку виявила у комоді. Футболка талі нижче колін, наче нічна сорочка. Стук не припинявся. Рейчел розчинила двері. Із розчаруванням побачила жінку-агента спецслужби Сполучених Штатів. Вона була поспортивно підтягненою та гарненькою. Міс Секстон, джентльмен у спальні Лінкольна почув, як запрацював ваш телевізор. Він попросив мені передати вам, що коли ви вже прокинулися, то... Вона на мить замовкла і вигнула дугою брови. Ця жінка... Явно не була новачком і дещо знала про нічні пригоди на верхніх поверхах Білого дому. Рейчел густо почервоніла і відчула на шкірі легке поколювання. Дякую. Агент провела рейчел по бездаганно обставленому коридору до непоказних сусідніх дверей. Це спальня Лінкольна, повідомила жінка. Опиняючись біля цих дверей, я завжди маю сказати доброї ночі. «Істеріжіться привідів!» – речел ківнула. Легенди про привідів у спальні Лінкольна були такими ж старими, як і сам Білий Дім. Кажуть, що колись Вінстон Черчилль бачив там привід Лінкольна, як і багато хто інший, включно з Еліаною Рузвельт, Емі Картером, актором Річардом Дрейфусом та десятками прибиральниць. Кажуть, що собака Рональда Рейгана годинами гавкав, втупавшись у ці двері». Думки про привидів історичних діячів раптом змусили Рейчел пригадати, яким священним місцем була ця кімната. Вона знітилася, стоячи тут босоніж у довжелезній футболці, почуваючись, наче якась студентка, що прокрадається до хлопчачої кімнати. Жінка-агент підморгнула. «Наша політика на цьому поверсі має назву «Не питай і не кажи».» Рейчел посміхнулася «Дякую» і вона простягнула руку до дверної ручки з радісним перечуєм того, що її чекало там, за дверима. «Рейчел!» – пролунав у коридорі голос, мелодійний як циркулярка. Рейчел та агент спецслужби обернулися. До них на милицях чим чекував Корки Марлінсон, і його поранена нога вже була професійно забинтована. «Я теж не можу заснути». Рейчел пахнюпалася, відчувши, як її романтичний настрій, одразу ж зник. Куркі з цікавістю поглянув на гарненьку жінку-агента і обдоробав її сліпучою посмішкою. «Мені подобаються жінки в уніформі». У відповідь жінка відхилила полу куртки, під якою вивався різного виду пистолет. Куркі одразу охолонув. «На мене завжди діяли переконливі аргументи», – зауважив він, і повернувся до Рейчел. А Майкл теж не спить, корки не терпілося скласти їм компанію. Рейчел простогнала. Взагалі-то Корки. Докторе Марлінсон, втрутилася агент, витягуючи якусь записку з кишені куртки. Згідно із цим посланням, яке залишив мені пан Толанд, я маю чіткий наказ супроводити вас на кухню, попрохати кухаря приготувати усе, що ваша душа забажає. А потім попросити розповісти мені, не уникаючи найменших подробиць, як вам удалося уникнути неминучої смерті завдяки тому, агент скорчила гримасу, що ви помочилися на себе». Агент промовила магічні слова. Це було однозначно. Корки відразу шкинув в милиці, обійняв жінку за плечі для підтримки і скомандував «Уперед! На кухню! Моє кохання!». Ошелешена жінка павла кульгава корки коридором, і Рейчел не мала ані найменшого сумніву, що він почувається зараз, на сьомому небі. Найголовніше це – це сече, почула вона його слова, – бо ці тварюки зі своїми розвиненими, чутевими частками головного мозку здатні відчувати абсолютно все. Коли Рейчел увійшла до спальні Лінкольна, там було темно. Вона з-подивом побачила, що ліжко порожнє, не торкнуте, а Майкла Толанда ніде не видно. Біля ліжка горіла старовинна олійна лампа, і в її слабкому світлі Рейчел ледь розглядила брюссельський килим, знамените різьблене ліжко з червоної деревини, портрет дружини Лінкольна, Мері Тот, і навіть стіл, на якому Лінкольн підписав маніфест про звільнення рабів. Коли Рейчер зачинила за собою двері, то відчула дагами протяг. Де ж він? На розчиненому вітні гойдалися від вітру білі прозорі штори. Вона підійшла до вікна, щоб зачинити його, і раптом почула зі стіної шафи лячний хімерний голос. Рейчер сіпнулася з переляку і крутнулася на п'ятах. Знову стиха промив голос. Це ти, Мері тот Лінкольн? Рейчел швидко зачинила вікно і повернулася до шафи. Її серце несамовито калатало, хоча вона знала, що це не серйозно. «Майкле, виходь, я знаю, що це ти». «Ні», – завив голос, – «я не Майкл». Рейчел взяла себе в руки. «Та невже, ти чесний, Ейб?» У шафі почувся приглушений сміх. «Так, відносно чесний». Тепер і Рейчел розсміялася. «Бійся мене!» – простогнав голос із шафи. «Бійся мене дуже, дуже!» «А я не боюся! Будь ласка, бійся! Хоч трохи!» – наполягав голос. «Бо у людських істот емоції страху та сексуального збудження тісно переплетені». Рейчел не витримала і розреготалася. «Це ти так зваблюєш жінку?» «Вибач!» – промив голос. «Я вже забув, коли востаннє був із жінкою». Помітно, відповіла Рейчел, і рвучка розчинила дверцяте шафи. Там стояв Майкл Толанд з лукавою посмішкою. В темно синіх піжамних штанях та сорочці він виглядав непереборно звабливо. Рейчел здивовано уп'ялася поглядом у президентську печатку, зображену на сорочці. Це піжама президента? Він знизав плечима. Я знайшов її у комоді, а я ось футболку собі відірвала. Треба було вибрати спальню Лінкольна. А чому ти не запропонував? Тому що знав про незручні антікварні матраси, набиті кінським волосом. Толант підморгнув, кивнувши на загорнутий пакунок на столі. Це тобі як компенсація. Мені? – зворушено спитала Рейчел. Я попросив одного з президентських радників сходити і купити це для тебе. Щойно принесли. Дивись, не розхлюпай. Рейчел обережно розкрила пакунок, оголивши його важкий вміст. Усередині виявився великий, кришталивий акваріум, у якому плавали дві огидні на вигляд золоті рибки. Рейчел витріщилася на них з розчаруванням і сум'яттям. «Це жарт?» «Ні», – горто заявив Толанд. – «ти купив для мене рибок. Це рідкісна китайська цілувальна рибка, дуже романтична». Риби, це не романтично, Майкле. А ти їм це скажи. Вони цілуються годинами. І то ще один спосіб мене звабити і завести. Я одвик од романтики. У скільки балів ти оцінєш мої зусилля? На майбутнє мушу зазначити, Майко, що риби не заводять. Спробуй квіти. Толанд дістав за спини букет білих лілій. Я хотів нарвати троянд, але охоронець мене мало не застрелив, коли я спробував проникнути до Трояндового саду. Притягнувши до себе Рейчел, вдихнувши м'які аромати її волосся, Тулан зрозумів, що роки тихої самотності, які накопичилися в його душі, вмить розвіялися і щезли. Він спрагло поцілував її, відчуваючи, як вона припадає до нього. Білі лілії впали їм під ноги, і високі мури усамітнення, які він мимоволі потроху збудував у своїй свідомості, раптом почали танути, як крига. Примари зникли. Рейчел поволі підштовхувала його до ліжка. Вона прошепотіла йому на вухо. Невже ти справді вважаєш, що риби це романтично?» «Вважаю», – відповів він, і знов поцілував її. «Бачили би ти ритуальний шлюбний танець Медуз?» Неймовірно еротично. Рейчел підвела його до ліжка і штовхнула горовіць на твердий матрац, а потім накрила його своїм струнким тілом. А морські коники, мовив Толан, задихаючись від пристрасті, відчувши їдути крізь атлас своєї піжами, морські коники виконують неймовірно звабливий і чуттєвий любовний танець. Та годі про риб, прошепотіла вона, розтібаючи йому піжаму. «А що ти можеш мені розповісти про шлюбні ритуали високорозвинених приматів?» Толон зітхнув. «Боюся, що в царені приматів я дилетант». Рейчел скинула з себе футболку. «Що ж, незайманий хлопчино, сподіваюся, що з тебе вийде гарний учень». Епілог Транспортний літак Наса круто пішов угору в небі над Атлантичним океаном, а на його борту керівник космічного відомства Лоуренс Екстром востанє поглянув на обвуглений валун, що лежав у вантажному відсіку. Повертайся до океану, подумав він, туди, де тебе знайшли. За командою екстрема пілот відчинив люк вантажного відсіку і відчіпив валун відкріплення. Мовчки спостерігали вони, як величезний камінь випав з літака і полетів униз. Описавши в сонячному небі над океаном круглу дугу, він зник під хвилями, здійнявши стоп сріблястих бризок. Гігантський камінь пішов на дно. На глибині 300 футів майже не було світла, і його силует ледь виднівся, а на глибині 500 футів валун огорнула непроникна темрява. Камінь стрімко падав на дно, дедалі швидше і глибше. Падіння тривало майже 12 хвилин. А потім, наче меторич, що вдаряється об темний бік місяця, камінь врізався в широку пласку долину на океанському дні, здійнявши хмару мулу. Коли донний осад улікся, одна з тисяч іще не вивчених океанських істот підпливла до дивного прибульця і не помітивши в ньому нічого цікавого, розчаровано попливла собі далі. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису й друку Українського товариства сліпих. Читала Ліна Музирь, звукооператор Тетяна Нагорська, Київ, 2017 рік.